Cum înțelegem că omul s-a dumnezeit atunci când Dumnezeu s-a În Dumnezeirea omului astăzi sau până astăzi și de azi încolo începe cu rugăciunea și se termine cu rugăciunea. Începe cu Tatăl nostru și se cu rugăciunea inimii sau cu rugăciunea așa de foc și cu latim care fără să știi când și cum și care nu mai înceteagă. Rugăciunea de la început, ca și copil sau om care se roagă cu gândul un mai măi, cu ochii încoace, încolo, dar zice și el, Tatăl nostru, face o metane, trei, patru, sărută o icoară și la treabă. Iar rugăciunea cu adevărat în îndumnezeită este a care nu este în lume, care e retras prin păduți și se roagă cu lacrimi de foc. Cunoaștem câteva suflete care au ajuns până la noi în vântoarea lume, așa mai de imagine, care cu adevărat dau darul rugăciunii, e greu să spui, și nici avem voie să-i destănuim. Cunosc un pustic, sunt mai mulți, sunt fără nume, trăiesc în carpați, puțini, dar mai sunt, care fug de oameni, dar cum fug de De ce? Când îi întreb. Ca să mă pot ruga vorbit cu Dumnezeu. Sunt blânzi. sunt tăcuți, Iubesc pe toată lumea, sunt cei mai fericiți oameni și sunt îmbrăcați cu niște haine rele și doresc oricând să, să mute la Hristos. Adică nu suntem nici din lup, nici din fiară, nici din leu, nici de păgâni, nici din diavol, din nimic. Doresc să ajungă la Hristos. Acela e om de jam Dumnezeu. E cel care se roagă fără sforțare, cu lacrimă și cu bucurie. Și care fără să-ți spună cuvânt când crește în lângă el sau stai în treaga unui asemenea om, te sunt fericiți, te sunt bucuros. Parcă a intrat într-o atmosferă harică, așa cum se întâmplă la cei care umblă cu, hipnoză, de cu de toate, când te atropi de ei, te simți că ești parcă aproape de un demon. Cine ajunge la măsura acestei Rugăciuni, a ajuns la Dumnezeu. Noi, deocamdată, suntem pe trei cele mai de jos. Pentru să o respectăm să să fim prezenți, cât mai mult să știm de Sfintele Rugăciuni, Stauzirea are o putere extraordinară, ajutată de post, sau rugăciunea ajutată de post, regulat posturile, regulat la biseric, regulat nezpovediv, regulat neîmpărțășim, și e o mai lente, nu așa de abruptă. Îndumnezeirea totală, ca la filocalie, o au de fapt Sfinții sau ușenișii Sfinților. Cum ar trebui să fie relația într-o familie, numit de creștină, mai ales în cazul în care copiii sunt credincioși, iar părinții mei. Ce trebuie să facă ei, sau care trebuie să fie atmosfera în acea familie? asta e drama României de astăzi. Mama adună, tata de mm -hmm. sau invers, acum s-au mai schimbat rolurile, cele cârți și muzici care au împuiat din noastre formează o tragedie națională, toată lumea să se până cu noi și semnând cu primarul care se- la ședință, și nu se ocupă de viața sublățească a Tatălui sau a Să sperăm că noua conducere pe care credem că au pus-o Dumnezeu, că nu se întâmplă nimic fără voia sau în a Lui Dumnezeu, să sperăm că ne-or ajuta ca familia să fie mai echilibrată, ca cei care conduc să dea ajutoarele necesare în stare cu copii mai mulți, ajutoarele și celor care nu au servici, și celelalte de toate, ca să poată și copilul să se bucure, și în să în carte, și să ne ajute să mai dărămăm aceste case ale diavolului care se numesc, sunt cu un românesc, Cârșul, care distrug societatea noastră România. Ăsta-i drogul românilor. cât ar fi Cârșul și mulți vesti, nu merge decât spre ferire. Ne pierdem neamul. Să vedem ce vor face cei din noua conducere. conducele. Trebuie să-i ajutăm acești oameni bolnavi de alcoolism nu îi mai putem recupera, decât, nu numai pe de Dumnezeia, nu este leac pe Dumnezeu. Dar dacă îi lăsăm mai departe, în Rusia am înțeles că sunt 30% declarați veții notori, deci fără să-i mai poți folosi în societate. Să vedem la noi la o statistică care o acceptăm, și o să iasă. Ce misiune avem noi, oamenii pe Pământ, de ce ne naștem și apoi murim? Dacă și Maica Domnului s-a născut și a plecat, a dormit, dacă și Mântuitorul s-a născut, a fost reținit, a murit și a înviat, dacă și Sfinții, deci, se nasc, trăiesc și mor sau pleacă, când moarte nu înțelegem desființare, plecare, așa de să înțelegem, că dacă nu, trebuie să apelăm la șiniștii și să ne neieștii și taimele viitoare. Noi suntem creștini. Suntem cu Hristos în inimă, cu Sfânta Scriptură în mâini, cu Sfânta Liturghie care este viața noastră duhovnicească și noi nu murim, plecăm. Și dacă am ști noi unii plecăm, dacă am mai în noi în Scripturi, tare nu am mai teme de moarte și tare n-am mai boșit, vai de mine că moare mama, vai de mine că vine rândul să mie să moare. Nu ne-am mai teme am văzut și eu mami am văzut și cărugări, am văzut și creștini ascunși anonimi, care nu știți dumneavoastră, puțin, puțin, dar mai spun, din cei cărpați, din cei de case, de paie, dacă mai sunt cineva pe de visate, care se roagă, au darul rugăciunii și alatremii, și care și părinții, abia aștept să mă duc de aici. Nu spune să mor, să mă duc. Moare și al de mă, care acolo îl prendeți și acolo, nu știu de acolo, sunt și din așa. Dar creștinul care se roagă nu moare, treacă se duce, și merge în sus, nu în jos. Vom venea în curând. E așa de frumoasă viața aceasta, dar e așa de frumoasă și aveșnică, încât, dacă vedeți să o explicăm, a de frumusețe. Așa spun câțiva din Sfinții Părinți. Nu ne mai spăriem de moarte, plecăm. În adevăr, ne putemurăm de judecată. Vom da tot o goteală. Mama, de ce a născut numai atât sau deși nu a crescut bine pe ei, tata, și ei, de ce nu s a făcut datoria, altul deși cu s-a de și, și că nu s-a rugat. Și părinte ce nu a, -a mai îndeaproape de purma lui, care i-a dat-o Dumnezeu și fiecare va fi judecat. Fiecare va fi judecat. Și singura noastră în rădejde este ca cu de câte le avem să le mai valorificăm ca să avem răspuns la felcare dincolo. Și să nu ne temem de moarte, să ne temem de marele judecători de demonstrarea conștiinței, care vermii de cel ne-a dormit, nu-i altcineva, conștiința noastră. Foarte multe întrebări se referă la religiile orientale, la magii, la budism, la yoga, la parapsihologie, să credem sau nu ceea ce apare în revista Paranormal. Ce părere aveți despre ei? Îi scurtă părerea mea, este categoric. Toți lucrează cu satana, Asia nu ne-a dat decât anormal sau paranormal, Asia a refuzat pe Hristos, Asia n-a din Învierii, Asia este goală, Asia se închină la făgâni, la idoli, și nu-i jignim, dar să nu ne Să Se păstează pentru ei paranormalul, yoga, tot ce este satanic și rău. Dacă vreți să știți, adun un yogin sau un, unul care lucrează de așa numitul paranormal, care îi cu satana, să încerce și la un creștin, fără să-l dar să știm noi sau careva, un creștin care trăiește, Dacă poate face ceva. Încearcă să-l vezi, să să face mic și scuzați-mă că am crampe la stomac. O întinde. Imediat. Îl deranjează stomacul. Restul înțelege. Ori cu Dumnezeu, vor cu dracu. Se românește. Lucrează cu satana. Se lucrează cu diavolul. Ca să înțelegeți mai bine, și știți la Matei 24. în fiecare seară, sau într-o seară, știți capitolul 24 de la Matei, în altă seară 21 de la Luca. Atenție, atenție, atenție. Și cu jetea se unii, nu știți, la părinți, părinți, școală, părinți, spuneți cum înțelegeți și ca să înțelegeți mai bine. A venit lor. E bine, ne-am Și vorbesc, ești mulți fristoși, mincinoși, și mincinoși. Tot sunt fristoși, mincinoși sau oameni care fugesc sau lucrează cu diavolul. Recuzați, renunțați, nu băgați în casă asemenea ziare, reviste, imagini. Lucrează direct cu satana, ca nu cumva să fie prea târziu, restul pe data vii. În Occident folosește de mult, în loc de duhovnic, un psiholog. Ce părere aveți? De aceea este mai multe silușituri în Occident ca la noi. Am fost într-aproape toată Europa, Sara mâncărimi, o masă bună, că cu banane, dimineața să anunțe pe străzi cât s-au spânzurat în noapte. Deci, de, du-te la psiholog, ca să ai și cuneabul dumneavoastră. Du-te la Hristos și la ai Dumnezeu în inimă. Cine veți Hristos în inimă sau demonul? Alergăți la Hristos, frânsă. România are un dar extraordinar, nu-l prețuiți dumneavoastră. Are o menire deosebită în Europa asta. Nu vedeți? Câți țări din jur și din răsăi și din apus, s-au sfărămat, s-au zdrobit, s-au îmțânjerat, s-au cât s-au încrencenat. Și astea de bucățică de sară rotundă ca o prescure încă supra mai suntite, mai giontită, mai însapate, dar a rămas. Noi am pătratul, nu. Credința manilor, rugăciunea bătrânilor, poate a mănăstirilor, poate a preoților, Dumnezeu știe, ne-a este țara cu cele mai numeroase mănăstiri din lume, la kilometru pătrat, și cu o mare vență încă la biserici. Păstrați credința mamei și a tatei. Legați-vă de preuți, Și cei care au evlavi, legați-vă de sfinții de mănăstiri, să nu fie gata între mănăstiri și parohii, cum unii înșearcă să pună șirmă ghempată. Iubiți-vă și să ne iubim reciproc, ca să supraviețuim. Să va fi țara în continuare frumoasă și binecuvântată, nu ne vom trebui de nimic și de nimic, nici de occident, nici de răsărit. Nu ne dorim să vină peste noi, să stea acolo sau bine acolo. Dar să știți că cel puțin Franța, dacă vreți să mă pronunț cu o țară, trebuie botezată din nou. Ne se spune în Sfânta Scriptură că Dumnezeu pedepsește păcatele de la o generație la altă, chiar mergând până la ala șaptelea Copiii sunt prin botez iertați de păcatul strămoșesc sau și de păcatele înaintașilor lor? Și păcatul strămoșesc. Pruncul, prin votez, nu ispășește păcatele tatei sau mamei. Poate parțial, pentru că l-ai născut. Dar sunt prunci nevinovați care duc o boală în trupul lor. asta este din două motive. Ori că acel prunc ispășește păcatele părinților și a bunicilor lui, ori acel prunc va fi în suferință numărată în ceața Sfinților. Oricum, nu există suferință care să nu vindice, care să nu sfințească, ca să nu te pună în rândul celor care sunt sfinți în Cer. Deci cine suferă nevinovat in, El îi străjește păcațele întregului Lui la 4-a, până la nouă generație, Dumnezeu știe, și care îl sfințește El și-o numără în ceația celor mântuiți. Cei și ce sufăr nevinovat in îi putem socoti ca niște sfință. Lumea a fost pregătită sau nu înainte de venirea Mântuitorului? A fost parțial pregătită doar numai lumea din jurul Ierusalimului, din jurul Țării Sfinte. Dar dacă nici poporul ales n-a înțeles taina întrupării lui Hristos, ce să mai zicem de și de și de indieni, de știu eu și alte popoare, nici pomeneală. Dacă înțelegeau taina întrupării Domnului, poporul ales, asta era istoria lumii, alta era soarta lumii de astăzi. Poporul evreu este poporul ales. dar dacă s-a înțeles de atunci menirea și ar fi crezut în regim, dar Sfântul Pavel spune că pentru că n-au crezut evreii ne-a făcut loc nouă să crede în Hristos. Alpoi noi, în blădiță să în trunchiul măslinului cel adevărat, așa spune Sfântul Pavel. E o taină lui Dumnezeu, nu putem fi toate tainele, dar necredința lor, înseamnă credința noastră și poate și a lor pentru mâine. Până la urmă toți sfinții părâni spun la fel, că și poporul ales va crede în Dumnezeu, când, cum, nu știm, dar se simt că când nu mai este mult. De ce Mântuitorul Iisus Hristos a trebuit să se nască într-o mai întâi feșoara e simbolul bisericii. Biserica nu e o feșoară neprimeată. Ce înseamnă o feșoară? Un suflet neprihărit. ce e biserica lui Hristos? Nu e asemănată cu o mireasă. ce o feșoară? Nu e o mireasă unită cu Hristos. Deci biserica e feșoara. Și cine sunt doile de feșoară, nu cumva se citea sub cărțile Ioghinilor sau cărțile Jehoviștilor, ca nu cumva să se vadă nu-i aminte. E o taină aici. Mai întâi feșoara este a dou fără o mamă și fără un tată, n-a născut Dumnezeu lumea aceasta. Se trebuie o a doua Eva, și este Pecioara Maria. Și un al doilea Adam, și este Isus Hristos, al doilea Adam. O altă pereche, dacă vreți așa, o mamă și o tată, o femeie și o parte ca să noiască lumea. Este a doua creație a lumei, prin naștere, prin întrupare. Să înțelegem taina. Nu vedeți că de la Hristos în clase lucrurile s-au Nu vedeți că poporul ales nu mai este ales? Auzi poborarele Dumnezeu, de acum duc la neamurile, spune Hristos, și atunci am închecut și noi în mâna Domnului, necrezând fiii Tatălui cel adevărat, și ne ei pe Hristos, au venit în rândul neamurilor. Deci ce apostolii pe nașia mică, sunt apostolul în pe jurul Mării Negri, au intrat și când o pe noi. Păi de ce? Păi dacă al din poborul ales n-au vrut să mai creadă, și au început să tai pruce, și au început cu tare, și pe Hristos au răstr atunci trebuie să noi putem suporta istorie, ne arde, Ei, arde, poate să vă arde, Până că nu știm, dar Dumnezeu va ști tot. Deci, fratelor, avem mare răspundere, suntem poporul nou ales. Hai de noi să ne numim popor ales, adică creștin, dar cu faptul să fim mai rău decât făgâni. Deci la pocăință, la iertare, la împătare, să mai puiem cârciunile, dacă nu să le dăm și foc, eu, mai m-aș prinde și eu să vă la asta, și hai să îndecăm asta, dacă nu, pierim! Ori prin cârciunii, ori pe nu știu unii, Pentru că sunteți conștienți, sunt și dramă, trăim. Ne-a curțat Dumnezeu, nu putem spune aici mai mult, ne-a curțat Dumnezeu, că țara noastră a fost și comunist cea mai favorizată. Să nu cugetați altfel, ca nu cumva să greșim, să nu cumva să cârtim. Și cei care ne-au condus. A fost cel mai bun din atei Lumii, care ne-au condus pe noi. Dar, repet, nu vă fie curajul, Dumnezeu este cu neamul nostru, dar, bucurie, împăcare, pocăință, să încuiem cuiem să deschidem bisericile, de de fapt, România, vă că-ți într-o țară, nu-i să-ți vedeți și biserici ca la România. Vă spun că știm, ce am văzut și suntem în Europa, dacă nu știu mai mult. Mai știm, în străini, peste hotare, fenomenul care se întâmplă în România este unic în lume. Asta ne spune foarte mult. Foarte mult ne spune. Când acest popor va supraviețui, că acest popor este în calitate de Dumnezeu, când nu a luat mâna Dumnezeu de pe români, îi mai raduși pe mai poate să a păcăit mânii, îi mai pe cei care mai jurasc, pe cei care mai zic, dar nu se duce la biserică, îl duce la spovedanie. În trage și ea. Sunt voci care susțin că data de naștere a Mântuitorului nu este 25 decembrie. Lămuriți problema. Mai lasă istoria istoria, a geologia. Se spune, de adevărul că Dionisie xiv a greșit cu 4 ani. Asta spune Vaticanul. Se consideră că a fost un calcul greșit cu 4 ani. Și pătează asta în fața veșniciei. Și noi stăm cu ani la Hristos. Nu știți că din gol mai sus din capul nostru, nu mai este ni nici, zi, nici nu știți că din nu mai este calendar, nici pe vechi, nici pe nou. Nu știți că la Dumnezeu este ori numai zi pentru cei care au trăit ca ziua, ori nu mai au pentru cei care s-au dus în, în tunierii cu nopților. Deci, să mai că în patru. Românii nu au prea făcut filozofia așa. Fiind filozof, filozofi, și frate români. Cu filozofia greacă s-a văzut unea azi, iar cu cea germană s-a terminat. Hai să noi filozofia creștină, curată, fără iscodiri și fără știu eu care alții cujetări care nici sfinții nu și le-a pus. Da, să-i răspundă sfinții. Mai multe decât spun sfinții părinți care știu că sunt de-a să nu îndrăzim. Cum se cred în Dumnezeu? Dacă a fost așa de bun, de ce nu l-a creat pe om tot așa ca și el de perfect? Dacă l-a iubit pe om atât de mult, de ce nu l-a făcut de la început Dumnezeu? Asta era bolnav din mântie, te tata, dar nu este un medicament inventat. El a vrut să facă o pe pământ. A prin urzit și înțeles. Oamenii, așa cum ei gândesc, nu pot să fie raiul ăsta, doar așa o parodie a rai. raiului. nu este aici, Unii, unul se vagă, altul se altul nu are mai poți spate din și, altul fuge după astea noi, o omoare. Aici raiul raiul din pământ. Cum se fie perfect? Perfectul nu este aici. Minunea și țării, dincolo de planetele care le gândim, care le mai concepem, care le mai văd de astronomii, este marele univers în care se ascunde cel de pătrunc. Și unii ne așteaptă cu bucurie și acolo este o altă lume, o altă viață cu bucurie și cu flori și cu sinți și cu grădini minunate ca în Rai. Acolo și numai acolo vom înțelege mult mai mult decât înțelegem aici. Iar creața perfectă unde vom înțelege totul va fi la sfârșit lumii după judecata de apoi. Să ne dea Dumnezeu putere și ferișie ca în șeasul cel mare al judecății de-apoi, să fie numărat cu ședia dreapta prea bunului Dumnezeu, Preocuparea pentru cunoaștere înseamnă limitarea posibilităților de apropiere față de Dumnezeu? Adică, dacă cineva e prea învățat, se îndepărtață de Dumnezeu? Numai fi mândrie. Dacă n-ar fi mândria, n-ar fi fost nici iadul. Omul învățat întotdeauna crede că știe tot mai mult decât crede de el, și, prin aceasta, el nu are nevoie nici de Dumnezeu, măi, eu știu totul, cred totul, da. Deci, dacă n-ar fi mândrie, n-ar fi nici n fi nevoie nici de judecata de-apoi. Deci, numai atunci, prin mândrie, cade cădere jaldică. Biserica Ortodoxă acceptă căsătoria dintre un creștin ortodox și unul de religie catolică, care nu are acceptul familiei sale de a se converti la religie ortodoxă? E posibil ca acesta născutând de familie să cadă sub vestimul părintesc? E mai dificil problema dar vă răspund. Am fost în Italia și câte româncuțe s-au încurcat cu cei italieni, și nu mă Dumnezeu știe, Mii, mii de românci stau cum poți ei cu un italian mai tânăr, mai bătrân, sunt de acolo. Ei, așa se poate, dacă iei tu o creștină să nu zic de ce neam, dar din religie catolică, vai să a România. Ăsta e fanatismul periferic al catolicismului. Nu cumva să te atingi de o catolică, dar ei, e primul Italia și toate țările n-au fost de români, Ortodox. Acolo la Dănșei se pat. orice, nu mai nu se face nimic, dar eu aș așa, Mai române din 80-90% din români când sunt în țara asta, nu dădești o femeie ca român ca să ai probleme? Chiar așa ești pătimaș? Mai du la om preu, la om să-ți mai șitea să vrei. Te mai luminezi la de vrei. Nu te uita la om și la femeie ca la și ornament. Uite în sus mai întâi și la un preu să te luminezi o alea că și-a este o creștină din neamul tău, așa se cuvine. Deci, când eu o român, o creștină de alte religie, cred că o greșită. Și pașii nu prea are. Dar dacă ia să faci ortodox, n-ai greșit. Dar gândește bine, să nu revedi eu știu. Poate femeile sunt toase în aboi. sunt foarte activi și foarte șovini. Hai să nu se supere. Sunt oameni care sunt foarte speriați de blestemii evrei și Cum se pot apăra și cum se pot dezlega? În casa unui rugăciune, în casa unui de măcar 2-3, 4-5, atisne pe noapte la apsa în casa unii se face regulat, măcar dată dacă nu de dor pe în în casa unii și soțul și soția, nu știeți simțit, n-ați copit după voia Domnului, ascunde de peuți, nu umblui prin cârci, nu juri, nu trebuie, nu e nici un drac. bucat, buca pisoie și ei Nu intră acolo. Nu te teme. El intră acolo unde a intrat păcatul, nu? Unii și beția, unii crocotește desfriul, unii sunt toate urjiile, cele urite care nu putem spune pentru copilași, toate aici și așa ei bine, acolo sunt demoni. Dacă casa ta nu-i măturată, dacă casa ta nu-i grijită, dacă tu nu ești din tinereță povestit, dacă unul au spus și nouă le ascund, și dacă a ești o stradă, mâini pe alta, și așa mai departe, atunci temeți te diavol! temeți -te și pocăiește -te te de pentru nu te cuprinde noi nu putem, să știți, păsturile deschis, nu suntem sfinți să putem izboni diavolul din oameni. Am avut cazuri și așa, și așa, dar nu e timpul acum să spunem de Decât atât, să nu avem de -a face cu demonul, dar el nu vine în casa unii, casa măturată, adică oamenii sunt povetiți, regulat, cu minți, credincioși, cochelașii lor, căsuța lor, icoanele lor, acolo la, la, la icoane, aghiazul mare, duminica-i vezi la biserică, își povetiți regulat. Nu e că niște unde de vă nu vă mai teme să atâta, el intră acolo, unde nu unii mizerii, multărici, mă rog, că la grasă, acolo intră. Cine ia de la șede cârciuni, ia de la șede și șede de cutare, acolo, unii zbrăjătoare. Iar mulțerea grăjilor este să apropie niște ani. Ce părere aveți? Este preoții care deschid cartea. Nu este un păcat? El păcătuiește sau noi care mergem la el? Și unii și alte. Nu, Dar Evanghelie o deschidem și noi, când citim din ea, Evanghelia, dar nu deschid să spun o misiune că Ileana se cu Gheorghe sau că are după acasă un răzător sau un, nu știu. Ce. Nu suntem nici ghititori, nici răzători. Cred că îi face puțin care îndrăznesc în facă treaba asta și cred că nici măcar nu e Este total condamnată de biserică. Este o carte veche, se cheamă Ghistoitia. Și acum spune așa: cine ni ghișește cu lucruri știinte se numește ghitie. Și zice să fie oprit șapte ani, anul, mai mulți ani de la am Împărtășare, nu spune cine. Dar noi credem că nu am ajuns până acolo să tragem în voi dacă Ileana s-a mărit pe dacă Ion a găsit sau nu o femeie, dacă cutare -a lasă femeia sau a pus și bărbatul de acasă. Noi nu suntem ghisitori. Suntem cu și slujitorii Domnului și cu Dumnezeu împreună ne rugăm împreună ca fiecare om, familie, casă, sat, Țările toate să trăiască cu Hristos în pace, în pocăință, în smerenie, iar mai mult să nu îi prin cărți vinovată și cel care se zice, părinții, părinții, putare, putare. nu-i deschizi cartea, fata, lasă deschisul cărții, că asta e și nu-ți Dumnezeu. roacă de lui Dumnezeu și așteaptă, cum așteaptă tot? Feșoara Maria, Dumnezeu a la templu, Dumnezeu a numit prin sau să o lui Iosif, Dumnezeu a numit pentru toți și va toți pentru toți, fie, pentru fiecare și căsnicii sau poate pentru zăare. altă taină. Sunt creștini care doresc căsnicii. Și nu se întâmplă. Este o altă taină a lui Dumnezeu cu tine. De ce nu reiesc ca vasul tău să-ți dirigeze Dumnezeu? Să-i pun el toarta unde vrea el, nu un iurec. Cunoaștem cazul chiar la mănăstirii de mai unii sunt și, păi, ne-a dat un număr de ani, a văzut că nu m-a mai numit, nu m mai chemat nimeni. Și asta am unde să și spunem: God, dar prost, că tare mă să mai veniți ca, dacă mai noroșem, cu bombon, băț, cu copii, bolnavi, cât sunt acum în lume. Asta nu înseamnă să evadăm de lume în Dar lasă i din voia lui Dumnezeu. Tu, roagă te și așteaptă. Construiți Duhul meu. Vădă-te, stau pe o mănăstire. Vădă-te, bla, între moarte. că din bani e păcătoare din lume. Și, păi, voi spuneți să fii corect, să fi cinstită. Și așteapte, așteaptă. Așteaptă. Mâini pe păi mâini. Și la un moment dat, mi va da un semn. Da, nu mai să te roi. Nu mai să stai la portiță, să te uiți în sus și în jos. Așteaptă, rugându-te. În încheiere, părinte, aș dori să adresați un cuvânt învățăturile băcăvanilor și în special tinerilor și copiilor. Pentru copii, nu îndrăzgesc să spun cuvânt că mai curați ca noi. Păcat că sunt puțini. Să sperăm. Eu, de fire sunt cam să sperăm că noua conducere o să pună mâna în punga cea mai mare, să mai ajute oamenii care nasc copii, să le ajutem, când nasc. toți tineretul de la 30 de ani în jos, sunt rodul celui care l-au împușcat celor două decrede. Resuștiți dumneavoastră pederosul. Dacă nu făcea el și făcea, nu avem astăzi tineret. Eram cu de milioane dacă eram. Din 7 ani în față, de atâta sunt se umară Circa două milioane de copii pe an, ca două României a dus la Hristos acest genocid național de care ne îngrozim. Deci, pentru copii, ce să mai spun, mă bucur că îi văd, că îți că se roagă, că își puc în mâna mamelor, că sunt fericiți. Ei nu știu unde lumii. Și încurajez și mamele care nasc, dar de plângem acele mame care nu vor să nască sau care fac crimini așa de cumplite cum nu se pot spune acum, și care ar trebui mai mai să-și iarăși sfatul, părinte să m mai mărit sau nu. te a ce și-a să întreabă ce nu știi ce înseamnă și în Nu-i sport, că căsneștia. Nu-i așa o vilă, o mașină, un copil, un câine legat de cune sau cânt pe străzi și gata. Nu, tată, nu, nu, nu-i de râs, să-i diboșim. Iar, tată-ne, ne, ne de râpă, nu vezi că prietenii sunt unii cu niște ochi cât ceble de holbate pe România. Hai să vedem ce facem. și răstăriți-o din nu vă uitați! Și nu pun mâna pe România, cât noi ne am întâlnit din crucele al lui Hristos și nu om ușidem. ușidem ne ușidem, omorâm, ne omorâm. Hai să fim serioși, să ne creștem copilașii, dacă nu, vine la mănăstitul, de la părinții, de la părinții, vă ce se face. Mai tăiești și pe frate, măi? Sigur că da, așa este trăie eu cu părinții noștri. O număr de copii, te împiedeți, te împiedeți și mai face și fr Izerica are, nu toate soluții, dar să fiți înțelegători. Iar pentru ceilalți tineri care sunt la licee, aș aștinieri să spună un lucru foarte dureros. Segmentul de populație cel mai lovit din țara noastră, din toată lumea creștină, sunt elevii de la Atenți cu copiii de la licee. Atenți cu copiii de la licee. Luați aminte cum. Supraveghează pe fiii sau nepoții care au venit la licee. acolo acolo cui barul satanii, acolo se recoldează sau se seamănă satanismul, acolo se consumă la refuz muzica rock care e muzică satanică, acolo copiii se leapă de credință, acolo se învață și cele cumplite trupești și sufletești, care nu le mai putem aici pe amănunțele de le noi luați aminte ce faceți, să sperăm! din nou, să vom împinge în ușile celor mari, ajut și eu, să știu, ca să se introducă obligator religia în licee. Macar atât! Păi, v-am votat? Dacă nu? Jos, altă Constituție, alt președinte! N-am crucea cu mine, dar eu am în inimă și -o simt cu Duhul că n-am încotro O să a O religie, în și mai cerim ceva. Să mai cerim încă ceva. Dar nu le cerim parare. Dar poate nici ei. Sau dacă au doar pentru ei. Să-ți cu pornografia de la televiziune. Asta e România. se poate frate român? Păi, dar nu întâi tăi, o mama mea, și sora mea. Și pe amatare, și pe bunică, dar pe toți. Tată, se poate. Așa ceva să te ia și tată, să-i mama de și minte să vadă urjirii Occidentului. Știți, unii centru satanistului în America acolo, acolo e centru satanist din lume. De acolo vin toate pornografiile, și cine îi plătește, și altcineva îi transportă, și altcineva nu știi, și noi ne consumăm. Să sperăm că tocmul televiziunea va fi în sfârșit cucerit de români. Avem promisiuni și cred în promisiunile și în continuare vom bate în uși și noi și dumneavoastră, nu numai noi, și să se cerem să fie o țară cu minte, așezată, liniștită, să vedeți că nu ne scoate nici diavolul, nici rusul, nici americanul, nu ne scoate din Carpați. Da, și în orice pe Hristos din inima și din casa noastră, cu mințenii, omenii, mulți cum mai, cu mai ochii și ca n-ați poate nu știți, mamilor, așa 6 mama, de-aia, Poate e prins cu totul, copilul. E bolnav să fie și. Dar adesea îngerăș din în lui noastre. Cu cât sunt mai mulți copilași, sunt mai mulți în casa lui dumneavoastră. Și vă protejează Dumnezeu o casă. Și vă mulțăște pâinea. Și vă binecuvântează bunul Dumnezeu. Dar trebuie să mai ridicăm război și împotriva curcilor. Să sperăm. Să sperăm că se va face ca alte România se dușe, de i Nu știu câte orașe sau de zone ați mai văzut din țară, asta, dar sunt zone unii, în adevăr Catastrofă. Săptămânal crime, tărani și tărani se să o mare, că nu știu ce mai fac. Ei, să sperăm că dacă terminăm sau, să îmbedește și alcoolismul, atunci se echilibrează familia. Și să mai terminăm cu cele de 40-60 de proșete de divorț pe zi la tribunalele județene. Este o altă catastrofă pe care trebuie să încercăm cumva, să o rezolvăm cumva. Nu numai noi ca să noi cu rugăciunea și cu sfatul, și așa ne rău cu trușea mai dăm. Când n-avem caut, o armă avem dar trebuie găsut și o soluție socială și una, dacă voi, de la conducerea sării, să fie familia protejată și fiecare să-și căzeasă linițea și echilibrul în casa lui, Ca atunci în România va înflori, și mănăstirii s-au rugat pentru dumneavoastră, și preoții va avea mari puteri, să convingă în satele și parohii lor, și copiii vor crește frumos, și ploaia va veni la vreme, și soarele ne va încălzi, și iarna nu ne va copii, și nu ne va pierde, și străinii nu se vină peste noi. Așa sperăm, așa, să ne ajute Dumnezeu.